Bismillahir rahmani sallallahu Muhammad wa ala ama sharti ya kuwa mtu ya kafni yake ihramu kuwa yake katika baada kuzikwa hii haikuwa katika sheria ya Kiislamu na ingekuwa kwamba ni jambo katika Muhammad sallallahu yake nini amekofinia na kuna hadithi kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi alio kaza kuna ngame yake alipokuwa katika haji mtume Muhammad aliposema mumkafini na nini mumkafini na nini na nanguo yake ihram. mtu ambaye amba katika lakini ule mtu kwenye ihram kwenye ibada ya hakuna dalili ya kimashrua kwa ambayo kwamba ina muonesha kafini na jikafinna. Kwa so kisheria wala sio jambo ya sunna. Labda yake lakini sio jambo wala sheria kwani mtume Muhammad hajafanya hivi. Yenye kwa awla, ngoza kaza za ihrama angekuame kwamefanya na ekafu wallahu aalam wasalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh